Aquest dimarts la sala de plens municipal acollirà una sessió extraordinària per posar a votació la proposta d'ordenances fiscals del 2012. I és que quan falten poques setmanes per tancar l'any, l'Ajuntament de Tiana ja està fent números per l'any que ve i en contra del que es podria esperar, es proposa que l'impost sobre béns immobles, l'IBI, quedi congelat amb un gravament del 0,53%. I és que quan es parla de pressió fiscal, ajuntaments i ciutadans posen totes les mirades al LIBI, l'impost que grava la propietat de les vivendes. Com a mitjana representa entre el 20 i el 20%, el 25% del total dels ingressos municipals i qualsevol variació representa milers d'euros. Però pel 2012, l'Ajuntament de Tiana ha optat perquè els veïns no paguin més que l'any anterior. Ho ha comentat el portaveu del PSC, Héctor González. La decisió és congelar efectivament aquests ingressos. Era una, una promesa que ja figurava en el nostre programa electoral i és un tema que creiem que, que s'ha de respectar. Per tant, el que no volem més carregar més impostos. Considerem que un augment ara seria totalment improcedent i per això hem decidit doncs, mantindre aquesta, aquesta promesa, lògicament. Com que al llarg dels últims anys l'Ajuntament ha anat perdent ingressos vingut de vies com les llicències d'obres, per poder fer front a la precària situació de les finances públiques, el govern municipal ara busca la manera d'obtenir recursos sense carregar el pes en la ciutadania. És per això que han decidit baixar el tipus impositiu i buscar altres alternatives. La nostra política és, òbviament, l'aprofitament de possibilitats que ofereixen les administracions públiques explorar possibilitats del sector privat, com no, i sobretot optimitzar les, les partides existents i futures i, i dotar-les una major eficiència pel que fa a la gestió de recursos. Aquesta creiem que és la forma òptima de d'assolvent el problema, si més no, de moment. Més enllà de la congelació de l'Ibi, el govern municipal proposa l'augment de diverses taxes com la que s'aplica per retirada de vehicles que passarà de 49,81 euros a 70. I també es veurà incrementada un 10% l'ordenança dels guals. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Radio Tiana.